Vom debuta lecțiunea noastră cu prilejul unei meditații asupra versetului 14 din Evanghelia după Matei, capitolul 25, numai înainte însă de a extrage o lecție spirituală foarte folositoare pentru sufletele noastre, din modul în care sunt alcătuite corăbile, sau mai exact, cum erau alcătuite corăbile pe vremurile mai vechi. Citeam astfel undeva că cel mai important element al unei corăbii cu pânze este catargul principal. De trăinicia lui depinde trăinicia corăbiei și tocmai de aceea constructorii de corăbii se preocupau ei înșiși de creșterea copacului din care făceau catargul. Ei mergeau pe culmile cele mai bătute de furtună, alegeau un copac care li se părea mai zvelt, iar pe toți ceilalți îi tăiau. De-a lungul anilor, în vreme ce vânturile băteau din nord, sud, est și vest, copacul creștea tot mai puternic datorită rezistenței opuse forțelor potrivnice. În cele din urmă se dovedea a fi potrivit pentru a fi catargul principal al unei corăbii. Dacă ar fi fost posibil să vedem în interiorul copacului, am fi observat că seva curge mai abundent în timpul furtunii. Fricțiunea generală de aplecare a copacului într-o parte și alta produce căldură, făcând ca pomul să extragă mai multă hrană atunci când fructul este deja format. Dacă am putea fotografia în interiorul pomului în timpul acesta, urcarea sevei ar părea ca o ploaie de jos în sus. Referindu-ne acum la procedeul acesta, la procesul pe care l-am prezentat, Înțelegem că adversitățile în umblarea noastră cu Dumnezeu sunt parte a procesului nostru de maturizare. Dumnezeu le permite pentru a ne întări și a ne face mai rodnici. Experiențele pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră ne cheamă la un grad mai înalt de împărtășire cu viața lui Hristos și noi știm că El ne va asigura resursele în orice moment. Adversitățile reprezintă deci pentru creștini ocazii de a obține mai multă hrană de la Dumnezeu. Este momentul însă acum să fac o scurtă observație pertinentă vremurilor pe care le trăim, și anume, dacă în vremurile de prigoane trupurile credincioșilor erau supuse la torturi de către cei din afara lor, Astăzi, din potrivă, credincioșii trebuie să-și aducă ei singuri de buna lor voie, trupurile lor ca o jertfă vie lui Dumnezeu, după cum găsim scris la Roman 12,1. Ca și creștin, sunt chemat ca eu singur, de buna mea voie, nesilit și de nimeni, eu însumi să-mi subordonez cerințele trupului la disciplina Duhului Sfânt, făcând din trupul meu nu cel care mă călăuzește, ci din potrivă, un servitor, făcând din trupul meu lăcaș și purtător al Duhului Sfânt în lume. Ei bine, lupta aceasta, venită din lăuntrul meu, generată din interiorul meu, de la firea veche, care caută disperată supremație asupra ființei mele spirituale, cere o bărbăție și o împotrivire greu de descris în cuvinte. Dacă pe timpul martirajului, sufereai suferințele acelea greu de descris în cuvinte, după care însă erai transportat acasă în veșnicie, astăzi trebuie să supui trupul în fiecare zi la acest proces al morții față de el pentru ca să facem loc lui Hristos în noi. Să nu uităm însă, referindu-ne din nou la procesul prin care este crescut un pom ales pentru catargul principal al al corăbiei, că însăși acest conflict al luptei noastre lăuntrice ne procură potențialul de putere prin exercițiul luptei, la fel ca și abundența de sevă a copacului care este generată pe timpul înconvoierii lui excesive la vremuri de uragane mari. Binecuvântează-ne, Doamne, te rugăm cu înțelegerea tot mai lămurită a faptului că toate adversitățile vieții prin care ne treci sunt generate de tine cu scopul binecuvântat și slăvit de a face loc Domnului Hristos în inimile noastre. Împlinească-se dorința ta după voia ta pentru slava ta. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 14. După ce Domnul Isus a isprăvit de spus pilda celor 10 feciare, continuă în felul următor. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Iată, iubiți ascultători, că împărăția este asemănată de data aceasta cu însuși împăratul. Domnul Iisus este omul care, când era să plece în altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. El a venit aici pe pământ la săi, dar n-a fost primit și a trebuit să plece pentru un timp. Știm unde se află el acum. Avuția sa sunt lucrurile care ies din venirea lui aici pe pământ și din lucrarea sa de pe cruce. În pildă, aceasta avem o latură a purtării și răspunderii acelora care așteaptă pe Domnul. În capitolul 24, slujba robului era de a împărți hrană celor ce locuiesc în casă împreună cu el. Mai departe urmează pilda cu fecioarele care vorbește despre slujba de a împrăștia lumina vieții duhovnicești care trebuie să lumineze în vederea întoarcerii lui Hristos, iar în pilda de față cu talanții sunt arătate bunurile pe care le-a adus Harul și care trebuie spuse în valoare în această lume pe seama Domnului. Câtă răspundere se află pe umerii robilor Domnului Isus, care fiind plecat din lume, toate lucrările sale le-a încredința lor, ca să le facă în așa fel ca și când le-ar fi făcut el. Fiecare credincios, fiecare om care în mod conștient și-a luat numele de creștin de urmașa lui Hristos, în locul unde se află, reprezintă pe Hristos și lucrarea pe care o face este a lui Hristos. Hristos capul a plecat și va reveni curând dar pe pământ și-a lăsat trupul său, biserica, pentru a-i continua lucrarea. Oriunde se află un mădular al bisericii, pe umerii lui apasă răspunderea lucrării lui Hristos și trebuie să o facă în așa fel ca Hristos să se bucure și să fie mulțumit de ea. În această măreață lucrarea Domnului Hristos nu sunt șomeri, nici pensionari, nici scutiți din cauză de boală. Cine este așa nu face parte din ceata robilor săi, ci dintr-o altă ceată. În lucrarea lui Hristos este o vie și o necurmată activitate. Cum să stai cu mâinile în sân, când de casa? Cum să stai nepăsător când focul păcatului a prins lumea întreagă și știi că acest foc te-ar putea cuprinde și pe tine? Așa după cum pompierii nu fac nicio pauză în munca de stingere a incendiilor, tot așa nu poate fi repaus sau somnă lucrarea duhovnicească a mântuirii sufletelor care se află în mijlocul flăcărilor păcatului și ale morții. Domnul Hristos este dus într-o altă țară și ne-a lăsat noi să-i facem lucrarea. Cum îndeplinim noi porunca și dorința Lui să ne cercetăm adânc? Atunci împărăția cerurilor, spune Domnul Isus: se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robise și le-a încredințat avuția sa. Să mai stăruim puțin în adâncirea acestui cuvânt spus de Domnul Isus.” Împărăția cerurilor este o lucrare necurmată și este într-o continuă înmulțire. Este o creștere, o expansiune. Și în mine, și prin mine, avuția, adică împărăția stăpânului meu, trebuie să se înmulțească. Este așa? Să mă cercetez. Un anumit personaj din Vechiul Testament, pe nume Onan, n-a vrut să înmulțească viața, car este darul lui Dumnezeu, ci vărsa sămânța pe pământ. Dumnezeu l-a omorât. Suntem noi conștienți de avuția stăpânului nostru? A fi în împărăția lui Dumnezeu sub stăpânirea lui înseamnă primirea unor valori dumnezeiești pe care trebuie să le înmulțești. În de aceasta nu se vede că stăpânul avuției ar fi dat porunci robilor cărora le-a dat avuția talanții ca să-i mulțească. Robii însă care și iubeau stăpânul au înțeles ce trebuie să facă. Dragostea te învață ce să faci. Dragostea te învață ce să faci. În felul acesta și robii care au primit din partea stăpânului talanții, fără să fi primit instrucțiuni precise, au știut ce trebuie să facă. Din dragoste pentru stăpânul lor s-au dus și au început să-i mulțească. Altă treabă nici nu au avut robii. Înmulțirea avuției stăpânului, aceasta a fost treaba lor. Cât de limpede și de serios este adevărul acesta pentru noi, urmașii Domnului Isus. Singura noastră treabă pe care o avem de făcut este înmulțirea avuției stăpânului. Nimeni dintre noi nu este în afara acestei lucrări. Domnul ne-a dat la fiecare după puteri ca să facem același lucru, și anume să înmulțim valorile Lui, felul Lui de a fi și nici de cum alte valori. Nu valori bănești, nu valorile slavei noastre, Nimic, de altfel nici nu există o altă valoare în afară de valorile spirituale ale Lui Dumnezeu. Avem tot ce ne trebuie ca să-L putem asculta și slăvi. Să nu lăsăm deci să aștepte în zadar. Va fi o a socotelilor. Domnul vine ca să ne cerceteze și să îndemne în felurite feluri, pentru ca să ne ajute să-i fim credincioși până la sfârșit. Dar va veni o zi când nu vom mai fi îndemnați, ci se va cere socoteală. Să fim gata pentru venirea Domnului. În versetele 14 și 15, Domnul Iisus continuă dezvăluirea tainelor acestora și spune în legătură cu robii. A chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Pe marginea acestui verset, haideți să găsim câteva gânduri. Fără deosebire, stăpânul a chemat, deci, pe toți robii. Niciunul n-a scăpat. Toți cei chemați au primit misiunea de a păzi și a înmulți avuția sa, iar el, stăpânul, a plecat. A fi rob al lui Dumnezeu înseamnă a fi păzitorul avuției sale și lucrător în gospodăria sa. Nu există și alt fel de rob. Toți cei chemați de el sunt robii lui. Și fiecărui rob în parte, după puterea lui, i s-a încredințat o anumită porțiune din cerească avuție pentru a o păzi, a o înmulți și a o avea gata, pregătită pentru stăpânul când va veni el să-și ia în primire. Dar, ca să poți păzi avuția sa, trebuie mai întâi să o cunoști, trebuie să știi precis ce ai primit de la el anume. Căci, așa cum s-a amintit, nu există rob fără să nu fii primit o parte mai mică sau mai mare din avuția sa. Și acum să vedem care este avuția Domnului. În primul rând este viața pe care o avem. Asta este avuția sa. Spune Domnul, voi nu mai sunteți ai voștri. În al doilea rând, al doilea articol din avuția Domnului este timpul pe care îl trăim și pe care îl consumăm clipă de clipă. Timpul nu este al nostru, iubiților, trebuie să știm lucrul acesta. Timpul pe care îl avem este avuția Lui. Răscumpărați vremea este îndemnul Scripturii. Și tot ce avem apoi este avuția Lui. Libertatea noastră, înțelepciunea noastră, talentele noastre, gândurile noastre, averea noastră pământească, da, familia noastră, toate acestea sunt avuția Lui pe care ni le-a dăruit o vreme, ca să producem roade pentru el Dacă noi nu mai suntem mai noștri Cu cât mai puțin cele din jurul nostru Nu mai sunt ale noastre Nimeni nu este atât de sărac Să nu poată face un bine Nimeni nu este atât de slab Să nu poată păzi cei s-a încredințat Căci puterea pentru păzirea avuției lui Dumnezeu Ne vine tot de la el Îți trebuie o putere potrivită cu talanții lui și cu cât dezvoltă în tine puteri, vei primi talanți mai mulți. Ploaia pătrunde cu atât mai adânc, cu cât pământul este mai adânc desțelenit. În primul rând trebuie să nu uităm că stăpânul și-a chemat robii și le-a încredințat avuția sa, nu altă avuție. Nu avuția lor le era încredințată. Ei nici nu aveau de altfel avuție. Un rob e rob și nu are nimic. Un rob al lui Dumnezeu nu mai are altă avuție particulară, tot ceea ce are, el însuși, este proprietatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cere decât ce ne-a dat și nu ne-a dat decât ceea ce putem să facem, spune versetul aici, după puterea noastră. El nu vrea să-i arătăm fapte mari, ci să-i păzim avuția și să o păzim cu dragoste. Sfântul Vasile cel Mare spune așa,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 Ce dar ai dumneata din partea Domnului, căci vrem să-l folosim în lucrarea mântuirii sufletelor? Apoi, zise el, eu n-am niciun dar deosebit, ci doar atâta, pot și eu să mă rog Domnului. Atunci bătrânul, plin de bucurie, a zis, O, frate, tocmai de darul acesta avem mare nevoie și Domnul te-a trimis la timp. Dragul meu, tu știi că ai din partea Domnului daruri? Le cunoști? Cum pui tu aceste daruri în slujba Domnului? Cum păzești tu avuția Lui? În versetul următor, versetul 16, Domnul Iisus continuă să relateze pildă în felul următor. Îndată, cel ce primise cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Iată, iubiților, o frumoasă hotărâre. Nici o amânare... Nici o altă preocupare nu l-a mai stăpânit pe acest rob credincios, ci îndată, așa cum spune cuvântul, îndată ce a primit alanții, i-a și pus în negoț. Nimic nu bucură mai mult pe Dumnezeu ca hotărârea noastră fără amânare de a-i împlini voia. Orice amânare în lucrarea mântuirii poate să producă pagube care nu se mai pot recupera niciodată. Când este vorba de împlinirea voii lui Dumnezeu, nu trebuie amânare, Amânarea este lucrarea diavolului. Îndată, aceasta este adevărata atitudine a credinciosului. Cine amână împlinirea voiei lui Dumnezeu, împlinește îndată voia diavolului. Dumnezeu binecuvintează orice gând bun, grabnic la împlinirea voiei lui. Da, valorile lui Dumnezeu trebuie puse îndată în negoț, în lucrare. Altfel se pierd. Ele se păstrează numai înmulțindu-se. Mântuirea sau lucrarea lui Dumnezeu este caz de urgență, nicio amânare. Când vezi că se scurge viața din cineva, cum să mai amâni făcând altă lucrare? Ce este mai prețios decât viața? Toate lucrările trebuie spărăsite când e vorba să salvezi viața, fie a ta, fie a altcuiva. Poate că robul care primise talanții o fi avut și treburi de ale lui, însă când stăpânul i-a încredințat averea lui, toate treburile personale și le-a părăsit și s a ocupat numai de ceea ce stăpânul i-a încredințat. Îndată cel ce primise cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoci a câștigat cu ei alți cinci. Deși stăpânul nu i-a spus ce și cum să facă, fiindcă robul era însă pe deplin armonizat cu voia stăpânului și inima lui bătea în același rând cu a stăpânului său, a înțeles îndată ce trebuie făcut. Robul iubea pe stăpân și de aceea i-a pătruns gândul. Numai dragostea îți deschide toate ușile și îți luminează calea pentru ca să intri în cămara inimii a celui pe care îl iubești și să-i vânezi gândurile, să-i vezi dorurile și să-i le împlinești. Fără dragoste, orice lucrare, cât de dreaptă și corect ar fi, nu Aduce bucurie și nici mângâiere Talanții au fost puși în dată în comerț În altă traducere spune În lucrare Numai munca dă frumusețe Și valoare unui lucru și unei ființe cât de dumnezeiască ar fi o lucrare Un dar sau un adevăr Dacă munca nu iluminează drumul Își pierde valoare. Toate virtuțile își primesc valoare și frumusețe numai prin lucrare. Altfel ruginesc se strică și mor. La ce folosește credința nelucrătoare. Dar dragostea leneșe și țeapă, cui îi va face vreun bine. Bine cuvântată să fie muncă. Numai ea scapă și pământul și cerul, și inima și mintea de spini și plănidă. Numai ea ia aduce belșugul. Dragostea pusă în lucrare aduce mai multă dragoste. Credința pusă în lucrare sporește credința și așa mai departe. Lipsa de lucrare însă, nelucrarea îmbolnăvește și trupul și sufletul. Să fim atenți la lucrarea duhovnicească, la averea stăpânului nostru. Numai cine și înmulțește talanții poate intra în bucuria stăpânului. La versetul 17, Domnul Isus ne vorbește și despre ceilalți robi. Și spune, tot așa cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alții doi cu ei. Iubiților, darurile stăpânului sunt sămânță pentru alte daruri. Numai din ce dă el se înmulțește și numai ceea ce dă el este binele adevărat. Binele naște bine, lumina naște lumină. Înainte de a turna Dumnezeu Harul Său în noi, ființa noastră n-are nimic bun în ea. Nimic bun nu locuiește în mine, spune Apostolul Pavel în Roman. Ceea ce avem noi în noi este numai rău. În noi nu este nimic bun și dacă vrem să mulțim ceea ce este în noi, nu facem decât să mulțim răul. De fapt, cu ceea ce te ocupi, aceea mulțești. Te ocupi de tine, de ceea ce ai tu din tine, de lucrările tale, să știi că înmulțești răul. Te ocupi de cele ale lui Dumnezeu, cu avuția lui? O, atunci înmulțești binele și adevărul, sfințenia și dragostea. Spune Domnul Isus că tot așa cel ce primise cei doi talanți, a câștigat și el alți doi cu ei. Deci cu ei a câștigat. Cu ce de Dumnezeu, câștigi cu adevărat. Cu ceea ce ai tu, pierzi totdeauna. Cu ceea ce vine din cer, câștigi cerul. Cu ceea ce vine de la Dumnezeu, câștigi pe Dumnezeu și pe oameni pentru Dumnezeu. Dar cu ceea ce dă firea ta, cu ceea ce dă pământul și lumea, pierzi viața, pierzi și veșnicia. Cu întunericul nu poți câștiga ogorul luminii. Cu lumina câștigi ogorul întunericului pentru că lumina biruiește totdeauna în tunericul. Tot așa, deci, cel ce primise cei doi talanți. Nu există altă cale pentru mulțirea greului decât munca pentru semănarea lui. Nu există alt mijloc pentru mulțirea talanților stăpânului decât punerea lor în negoți, adică lucrarea. Tot așa, deci în același fel a făcut cel care primise cei doi talanți ca și cel care primise cei cinci talanți. Tot așa a făcut și nici nu putea să facă altfel. Ferice de noi dacă facem tot așa cum au făcut înaintații noștri credincioși și mai ales cum a făcut marele nostru înaintași Domnul Isus, căpetenia credinței noastre. Tot așa ca El să trăim, să lucrăm, să iertăm, să iubim și să ascultăm. Atunci, cu siguranță, talanții noștri primiți vor spori 100 la numai punând talanții în lucrare, îi mulțim. Și ca să-i punem în lucrare, nu înseamnă doar câteva fapte izolate, ci purtarea generală. Ori de câte ori se vorbește în Biblie de lucrare, arată linia vieții, nu fapte izolate. Lucrează fără de legea, spune la Matei 7,23, Lucrează păcați până la Iacov 2.9, lucrează neprihănirea la Iacov 1.20, lucrează binele la FSM 4.28 și așa mai departe. Peste tot se referă la felul de trăire zilnică și nici de cum la fapte izolate. Dacă numai din când în când ne ocupăm cu cele ale Lui Dumnezeu, numai joia și duminica sau la Paște și la Crăciun sau la botez și la mormântare, iar în restul de timp ne ocupăm cu ale noastre atunci nu suntem în lucrarea lui și nu înmulțim talanții lui. Să ne cercetăm, iubiților, cât mai este vreme. Cum stăm noi față de acest adevăr? Iubiți ascultători, cu întrebarea aceasta care ne îndeamnă la cercetare, anunțăm încheierea programului 219 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și în încheierea acestui program, pentru timpul care ne-a mai rămas la dispoziție, dorim să dăm citire unei poezii de Costache Ioanid Pentru Cine? Pe cărările răzlețe dintre zâmbet și suspine, ți se pune o întrebare. Pentru cine oare e atâta frumusețe, e atâta gingă și e într-o floare? Pentru cine s-ar desprinde din vreo boadă de zăpadă Ghiocelul în april, dacă n-ar fi ochi să-l vadă, dacă totul e inutil. Pentru cine miez de roadă sord și strâng în ei culoare pentru vara următoare, Embrionii din begonii, dacă totul e o întâmplare? Pentru cine-și în casă haină pală de vestală cu luminii de diamant, Floarea albă de mireasă, dacă totul e neant? Pentru mințile obtuze de bondari și buburuze? Pentru fluturii ce zboară în zigzaguri pe afară? Oare viespile ursuze sunt inițiate în artă? Oare bărzăunii trupeși plini de miere pe musteți sunt isteți? Oare ar sta flămând bondarul de n-ar fi subtil decorul și nu-și arabate zborul în grădinile bogate dacă florile de crini n-ar fi proporționate? N-ar avea acea prestanță ca de clopot florentin? N-ar avea varietate de culoare și nuanță de la alb până la carmin? Nu cumva pretind culbecii să dezvolte atâtea specii rozele și liliecii? Nu! În floare e un mister, floarea e un mesager, e un martor, o solie, e un înger din Eden care aduce în Valea Morții o înaltă mărturie în culoare, în proporții, în mireasmă și în desen. Omule cu mintea plină, du o clipă în grădină. Treci prin văile înflorite și te uită la sulfină, la bujori, la mărgărite, la conduri, la inimioare, la gherghina din cărare, la neframa de mătase, cine-o dăruie ciclama. Lasă-te să te desfete ochi adânci de violete, clopoței cu trei cupe și narcisele trompete și ia seama, dacă inima-ți rămâne, ca un bulgăr, ca o piatră, ca un bolovan în vatră leapădou. zdrobește un ciobul, sparge o pe ilău cu dalta și apleacă-te în rugă să ceri alta. dar de simț în seminare, un surâs și o blândețe care vine să te aline de povară de tristețe, tu te apleci și spune: surioare, pentru cine Spune, pentru cine oare e atâta frumusețe, e atâta gingășie într-o floare? Pentru cine? Pentru om, pentru voi făuritorul și ascuns în floare dorul, în petalele de aur, de fior și de lumină, ca în opera divină să cunoașteți autorul. Amin.